Придибенція сьома. Поїздка до Миргорода, на честь якої Омелько Бублик отримав чергову порцію духопелків. По порядку профілактики і застереження, на який присуд, коли зрілося небо, з спанімаці ворожбит дід чорний, чаклун, хімородник, відьмак і знахар, звіздар, кудесник і ще бознахто. А вже опісля ворожби баби знахарки і порадили пані Матці поїхати до Миргорода ще до тамтешнього ворожбита. То такий, що все скаже, як на зорі подивиться. Еге, і по звіздах ворожбить, і, і, іншого такого ще треба пошукати. Діда Чорного. В усьому Миргороді запевняли паніматку, ще одного такого і позір немає. І не тільки в Миргороді а й в усій Полтавщині, ба навіть в усій Україні нашій. Миргород – той Миргород. І пані матка воліла своєму фірману Омелькові Бублику закладати Берлин. Фірмова килина на цей раз була спокійною, хоч і нагородила свого єдиного традиційною порцією духопелків на дорогу. Як за сторогу, щоб не відріщався бува на усяких Відьом, бо єдиний її мав таку геманську звичку. Як заздалегідь, він може загледіти деяку, то починає підкахикувати та вусища свої, підкручувати, повирувати б йому їх. Не, не підкручується ніяк. Натім і поїхали в Миргород до діда Чорного. Взагалі діда Чорного, як тільки назвали у Миргороді, і ворожбитом, і знахарем, і відьмаком, і химородником, і кудесником, і чарівником, і чаклином, і шептуном, і чародієм, і. Та Господи ти, Боже мій, як тільки його не називали. Бож дід Чорний і справді був ворожбитом. Бо ж таки ворожив і знахарем, бо знав недуги і болячки та яку з ним раду мати. І відьмаком, бо вмів відьмакувати, адже все віддав. І чарівником, бо вмів чарувати, хлопців до дівчат, дівчат до хлопців. І кудесником був, тобто шортом, адже кудес одне із найданіших найменувань нечистого. І, і таким він, Господи ти Боже мій, не був. Навіть знав молодильне молоко, щоб не старіти. Сам він був хоч і не молодим дідом, але й насправді мав за плечима двісті чи триста літ. І всім допомагав старий відьмак і кудесник, кому любищі посилав, кому здоров'я повертав, кому ще знати. Усіх виручав, бо все знав і все вмів старий хімородник. А ще ми людьми ходили чутки. Він таким чародієм був що міг і орлом літати, і яструбом, і вороном, і дятлом, і совою, і риссю рискати, і вовком, чи іншим звіром, і змієм літати, і чоловіком добрим бути. Отакий він, чародій Миргородський, про якого по всіх усюдах ясай шла. А ще він гадав по сонцю, по зорях, по місяцю, по птиці, по звірах, по ході коня – по розтопленому воску, зілля знав і міг від будь-якої хвороби порятувати. То такий кудесник, казали химородник і характерник, козацький, що човника вуглиної на стіні не малює, сяде у той вудлий човник і попливе собі. До нього і поїхала пані матка. Якщо її Микольця живий, як то підтверджує ворожіння на павуках, то де він нині, і що насправді з ним? Яка пригодень калиха случилася, і чи не можна його, бува, визволити із пеніхале Швидко чи ні, дісталася пані матка того міста, розпитала, де у них дід чорний хозяйнує, їй і показали. Та й хто в Миргороді діда чорного не зна? Отакечки потім за тією калюжею, якій оце вже п'ятеліто пішло, мило було таке сухе, що. Суша стояла, ні краплинки з неба не впала, а гемонські калюжі хоч би що. Візьмете цаби, потім цоб, ще одне цаби, далі прям цем, прям цем, доки не впратитися у його обістя. Берлин, пані матки,